قرآن مخترم وردن کو دا شیح القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن پسنون نیسو تریسی کشویر دا دی دا ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاہ سنت کیسل اینڈ مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مینچوک جانگیر اراد صوابی پروپرائیٹر انوارشیر موبایل نمبر 0301 أرجو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكهم الدين بياك نحمد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقروب عليهم والأقوان دين جميعا د قران د فهم لپاره مبادی او قاعده اصول بیان کړو چې قران کریم په کوم شي د انبياله مسلط او سلام به صدفیو او په کوم شي اوبې جن تیر کړه او د جګه او په هغه کې جګړه خصومت سره د کفار د شي داغه دې د قران کریم د اثبات طریقې او د قران کریم د مقصد د وضاحت طریقې چې قران اثبات په کم طریقې کوي او وضاحت څنګه کوي داغه د قران کریم خطاب څا سره کوي منکر سره کې کوي مذاګر عقیدو او عمل راستي او ورته رشد هدايت کوي امين سره کې کوي مذاګر ترقې ته په صالح مین نیز که منگا ذنب سے دانگ دشان نیزور از قرآن لفهم طریقه بیان کرو ها سورت چنون شروع کود نموائی دا سورت ذکور و اهم سیزون پینزو دی سیزون پینزو سیزونو بانی غور سرینو کی نسورت بانی پیده شید او کذا پینزو که پی یاو بانی غوری نی کرد نسورت بانی نیشی پیده یو یودہ چې صورت سمات لقب دي خو دې صورت کې کومه مسئله راځي چې الله هغه دی نه لکه موږ دا بیان وکړو چې صورت کې خو ذلالي د دې دلی په مخشود نه دي مخصوصه مدعا صورت کې رجل تقیید بشارت وي هغه مقصود نه دي ځکه رجل تقیید په یو مسئله باندې الله ورته نه مسئله کومه ده نو مې مقصد دې صورت هغه یو مسئله چپاغی مسئلے دلائل ذکر کیجی، تفیفات، بشارات، دواجر ذکر کیجی مذکر و مختی، دا ضرورا تردی صورت سمع صد دیں او دا علاق پای دیشترے تیو صورت دا ورن ترہ خلق پورے او گولی او دا غیر نباد دا صورت پا مضبون معنی سوچو کی چردی صورت کی خود دلائلو، تفیفاتو، بشاراتو، تسے، امثالو مدد صبر باندې دا دلیل کو شو دا مثال يو شو دا کيثه کو سه احناغه په کو شو باندې چې ولایل کيثه امثال ذکر کیږي هغه کومي مقصد د صورت وایي سنت دوران کې ذا ولیکم چې د صورت عنوان مقصد لما دا چې د صورت سم سره دا صورت شو نو اول د صورت مقصد باندې ځان پویل مقامه زمکی ورځو تاسو څنګه دررو ځمریان کې کوم یو مرګری پریباشو یو اربیا دے عالم دې عالم ما دې کای شي دا مقصد ذکرې هونه دا په کې لیکلې دي مې نه یې تاسو یې لیکلې مې قران لیکلې دي قران دلال ذکر کوي څو تفصیل اشاره دي پر کوي لیکل څه ځای جاتو مې دا فرصت لیکلې شي مې ده پاتہ ما سنتو درال ته پرکو مایتر دی صورت مطلب آئی تمویل آئی غلی شرط مانا خیر دتا تمولت ته سبا دا وقت رو آئی سنتو درال ته بنو گوری او دابو آئی صورت مصد آئی نو یا غلی و غلی نو یا او کی سنتو درال که دی صورت مصد ده که دی مصالی لی دا کن صورت چر حلوش آئی پکه سو کوای چې داونی مقصد دې موږ یاو چې پدې کې هو دلیل دی نو دلیل خو به ذات مقصود ني دلیل په اړه موږ مذااله وکړو کو صورت کې مثال ني مثال کو مقصود ني هغه خود مو مسله لیکل کیږي کو صورت کې یارا هغه مقصود نه یارا کو په مسلې الله ورګي چې دا مسله دې نه دا صدا به ورکو کو صورت کې غیر نه نه په مسلې کې دا مسله دې ومنل نه دا مو نما صل وات تمہارا د صورت ده جن در صورت توزیع توزیع معنی تقسیم چدا صورت په یو مضمون روان دي کنه صورت کې جو مسریږي دغه دي سلوور بعض صورتونه برايي معنی کې د ځانګړي شان دي حکم چې په دې صورت کې دغه مقصد دي او ټول صورت په دې لري مقاصد دي باقي د دې اندوین چه داو پی جنی چه داست صورت سو اهم مسئلو تا منقسم دے وشل شوهره تقسیم صورت اعلام ازامین داست صورت تقسیم ویش مضبونتا چه داو پی جنی درین داو پی جنی چه صورت پر کمی مسئلے دا تول سورت اندی منتاز دے فرنان نده منتاز چه منتاز نده ندی آئیو تا بقرارو لیوئی بلتا مائدو لیوئی بلتا شوهر توباو لی ما بهل انتیاز یعنی دې صورت کې کوم مسئله دا یا کومه صورت چې په دې کې پدې ته کې نه درک ما بهل انتیاز جوړتوي مميذات او صورتونه درې څلورم دې صورت مخې صورت سره سم مناسبت کوي سره مناسبت کوي اته دغه والی خوبی کنه قرات او دې سره مناسبت چورلې دا سلو مذامین تنظیم پوهې صورت کې کوم ځای نه دي چې لفظ مشکل دي د مفسرینو خلاف دي او وجه دا خلاف د مفسرینو سره چې یو مفسر بل معناږي بل مفسر بل او کوي نو هغه پوهې ځان پويتي لکه زمین فکر کې د فقاهه خلاف دي د جملو مسلو کې په پخواني فقې کې یا چې کوم زمين پوښانې کې دابو ملي لکه البدار او صناعي ترتيب الشرائع نکاحاني <تصفح> يا راکا د او مختصري تر کې شروط دي نوایی کوي یې هي یو وجه عامه <تصفح> ده سبب د خلاف زاویې کې دې مسلې کې جنا حدیثو نيوي امام یو حدیثه قويه ول امام بل حدیثه کوي یا امام تو یا امالوکو بلکو پر امالوکو اطول ماجور لیند اللہ دانا چکنیو حدیث سیجا گرانو غلط تھی نمون تور تسیوائیو مو آئیو امس الاسا اچھکم بیان کئی اغبل کدرستیو مطابق تا حدیث تھی و دیمان بنفقل چرے اغاؤ نور جائز تھی دانا چکنیو یا تختیہ و تغلیق تیو دنورو ناخود غیر مقلدین نو د خو کار دي وهچا غوي موږ دانا پهن کې هغه کوي حدیث رد کړي غیر مقلد سمانا یعنی پچا حیا نه پیل نشانه منو الله کله سپورونی موږ پچا حیا نه پیریږي هر څه څخه راپی غیر مقلد یو سپه پہلوانا ته کسبه یې په بنیان کې نو سبب د خلاف شوه نو قران کې یو لفظ ذکر کړي الله عام مفصلین داږي غن معنی کړي دغه من مشکلات القرآن وایي یعنی أغلفه چې هغه مشکل دی او په فهم کې ګران دی او په سړي استواره وري چې څنګه معنا وکړي مشتري فزید معنا چې په سړي دلال دن دی یو طرف تا ام دلیل دی بل طرف تا ام دلیل دی نمو خاطب بای چیره کم اومانم دیو جن امنور تا مشتبه واجی ان پده دا دلائلو لیکن ده مضمونه هر صورت مصد پی جندل ده هر صورت تقسیم ده هر صورت ما بیل امتیاد ده هر صورت مناسبت مختصورت سره او هر سورت کے مشکلات او قران د سورت په مناسبت کې کله کله ځله ان شاء سورت له مناسبت نه ما قبل سلام کله کله دوهم کله څندوم خو هر سورت تمه کې سورت سره په ګڼ طریقو مناسبت نه او زه به هغه کښې اشاره کوم چې ضرر کې اور اندے سورۃ تمام حافظ کے الحمدللہ سورۃ فاتحہ یٰوْمِ الذُّلْمِ ایاذ ترتیباں دته مکہ میں ما بحث کرو کہ پلو دینو ترتیب کے فرق دی د سورتین موجود ده شنو شه اول نزول شه د فعدی سورۃ ربک الذی خلق اذن سورۃ نازل شه سورۃ نون ادرمو سورۃ مجمل سلورو سورۃ مجدثر پلو کے فاتحہ ونکو زره کتاب 15م او په ترکیب د قران مجید د صورتونو کې دا موږه شروع کوي کله چې وایم ا بیان کړو چې ترکیب په له مخوس کې په دفتر عالی کې انداته کوو او ناګړي د هغه آیات چې کومه ضرورت ده لکه یو ډاکټر چې وایي نو په ترکیب کې اول علاج د سر ده بیا د سر غوړي بیا د پوزه بیا د مارای دي نو کله چې چې د دې وطن تراشی او یو سره بیمار ده د کي د تحقيق دې موږ اول د سره علاج کو مال چې کا اول د سره علاج وشو نه د به علاج کوي کوم د تحقيق چې د کمزوري کې دانګې د قران ته اشاره قران تحقیق کې مداسته کوي قران ته هغه آیت چې د کمزوري ورته او نبی اسلام په امر الهي سره وا سورۃ خپل خزای کې خبر ده دا سورۃ ته ت کېږي یا دندای کېږي دا دان کے لئے آیاتون و ترطیب سو دا آیات پر فلانی سورت کے فلانی نمبر باند گئے اور دا آیات پر فلانی سورت کے فلانی نمبر گئے نبی علیہ السلام با عمل کو ترطیب دیکھتے خدا سورت فاتحہ پر ترطیب کے اول دے اور دا اول یلی راڑا سو دے وجہ حکمت تلی کے سوچے سورت فاتحہ اے حکمت دا دے کے قرآن کے سورتون اشتے بیر فو دائی سورت کی اغا لنو پیتبار دا الفاظ او، او جامیوی پار دا مقاصد او، اغا دائی سورت پی دا مقاصد منجا انتو سلوڑ، یو توحید یا مسالت در ام کتاب د ممان بل آشرا دائی سورت چلے دے جامی دا مقاصد او، نور سورتو نوشتے، فاغم اوگد دی دائی سورت چا اغا پا الفاظ او جامی د مقاصد یعنی توحید ان پر چیزی کی مال عدللہ اور اس بات کا رسالت کی مال عدللہ اور صداقت کتابی مال عدللہ ایمان بالاخرہ کی مال عدللہ نوہ دا صورت کیونکہ دا صورت جامیو دمزامینو ادم قاسدو دا انگی قرآن کے دریفر کے ذکر بھی یوثر قضا شغض اللہ حکم امنی اغیتا مومنین وائی منعومن علیہم وائی چنمت پیشوئے دید ادیما پھر قدا چاگئی تا حق لیان چی زان پوکی اصرا جا پوئی نا پدودا دی نادو دیدی اگئی تا یہود علیہم وائی غزب پیشوئے ذکا غزب دے مانا دے جبالیت محر دے غزب دے ختم اللہ والا قلوبہم یا قسم دی. مدا غزاله کی مور الہ الله وای که حق پر بیان شي او دې په دې ډول ورناديږي مخک مور نو وی الله <كه> ان علینا للهدى من بیان څه مخالته ديان نه بعد چې اوسره پزید ورنادي شي نو پاګبا نه نبع مور وی ختم الله ور افنه داون دې بیان نه بعد چې اوسره پزید ورناديږي نو غضب کوي شي نو غضب صفت ایه ولیت په یو سر جنے کے طورات ور سراؤ علم ور سراؤ دیل میں شاہ والی دی فوضل قبیر کہ نمونہ دے یہودیانو گو رے علماء یسو تا ہو گو رہا ہے لدیو کار ملیانو تا ہو گو کہ دل لے اس معاش کر دو اگر نمونہ یہودیانو گو رے بھی نہیں علماء سورہ شاہ سے ہوئی ہے که نمونه ده یهود اغوره نو ده ناکار ملیانه تغوره پده ای خب قائل دی که ذرکار غنی حرام ده بولایا که پده ای خب قائل دی که ریتین مال حرام ده په ای خب قائل دی سکوت په موزه ده شرک ده کفر کے گناه چبیده ده که او صحیح شرک الفاظ رو بابارا مدد شه که نظر نیارد اگر اللہ کئی نو پده اتفاق ده چ دیو کی چقواله غناہ کبیره ده زنا او قتل نه جاته موليان چي چې ګزاراول کړو دایو کې شرکت تبيرات کې پدې ټول متفقش غناہ کبیره ده او مولا په شرید له دایره کې نهسته زمينه په سرانه نو سره د کوې نه الله دې دیو جنا او مایسو لاړنو زما کتاب هند سوال امید بکیه تعالی صاحب ما پاره کلی کلی انکه هر زمانہ کې کوششه حق بیانې مداغ مخاطبین دی قسمه یوم شران دې منظوری اذن په شران دادرې تزم لار مخاطبین دی کله چې هغه پدې نیو په یو دې کولي نو دغه هغه اګا دې ټول دي د دې ورو ورو سره په مشران کیږي نو تاسو خبره نه مانی زکه تا وي ته غزرکارې طالب یې نو هیڅ خبره نه ته د بیان څنګه هغه ته د بیان انزار کې چې تاسو په خجیره پته ده جنتی سرخه په کور ده او خپل ده او په دې ودنه په نساتې دې نه مضافات مزافات به کې غلوه بندې فداویونه منځه ځي چې نه یې وسنګي الا ماشاءالله او څلو کې کېو تان څنګه یې وسنګي مثلا دا د دې بیان کې کین د رد مدافت بچي یعنی چې تا لږ څه چې پوي څه چې دا باندې اقوال شیل بچي نظام وکړي ساتي دا یو دې باندې کېږي د او د دې په معنا پرګیټا کی مثالونه ذکر شېږي چې دې څلکو چې ما مساله اول مننه چې ما بیان شروع کولو مقابله نداغی مدافعات باکتے، یار باکتے یار جی دنظر ما سرمی بگاکتا بلاکتا بنوکے شامیر اپری چو حرام دی ایدائی طلب رال اپری چو حرام دی یعنی پری بے یارے کدو اخلو عزیز شدر تدا پت ہوئی گی گیزر سر دلال دیو گی نداغ سلش اونی نداغی مکتبہ اظہار دو علم پے مدافعات باکتے دعو مید دے شیخ نمس آتا کدو اگلی سمشی دو امزولی، امزولی جو کس مانید بعد دی، تیاغی سر اتا تعلق دی، دو سیده او با کې که انقیاد دی مو امزولی با دی، نیل مسلمانی دی، نیل مده مقابلہ کرد و دا اگه دیان تا جیسا بیرادا یا رو ایدی مشران خوز سنیدی کری شکر اکی منگا اقرائتی راکو و قرآن تا کهنا سیده و قرآن موقع تا دیتا و دا ترگیب اظام ګولګی دی د دې ترتیب انه بد ترغیب دا ورته درې کثم کشران مګې ته تعلیم ورته هغه ته دلیل د جپ نشه مرتقی او بشارع هغه ته ماسلامه هاي چې ماسلامه شي دا یې په جمع کې چې یوو قریر تکلیف کړي مګا د استعمالات کې قرانم د ددیو او استعمال کړی تاسو وګورئ قران زګر ور کوي انغه يهودو او مسحلہ بیانی، دلیل بیانی، آغا امزول ہوتا، درمینا و خلق و سار، مسحلہ بیانی، ناپو ہوتا، نو قرآن دادری تلکیئے، چه تو امیانو توابی اشارت تے تو خیل کے نئی کسی سپویی جئے، تو تو داربی ارفاظ بائی، نو اثر، چه خلق انابتن کئی مسحلہ نمانی، نو زمین انو لو اصلی و جگارا چه مقرر اندازنی لگو جئی، اپا دین دا دنه په و او چې د سنت په لور کې ملتا او د عامه خدایین سودی خو زری کته کړل او دا سوای ځان سره کړکې دیو جن سا دا ستی دا سرنتی اغه دا غنی له غولي چې دا خلق ته کوم اندازا چیدې ابي تو سووال اپا کله چېږي په بیان کوم نو دا بیان د کولو په او قرآن طریقه کوي په دې طریقې وو بیان کي یو غو مساله یو بیان ده ګرځاړي خلک باندې قران کې دا کېده یو الزول شروع کیږي د دلیل نور باندې ورپسې بېشارت شروع کیږي دې ټول تپنن فن اصل په هیڅ څنګه دا کړه و نه تا کوفيږي نو په یو څنګه چې دغه په نو هغه نه بیبل څنګه تلل شي دغه کې څنګه به د نړۍ پرم نو کچایو په پاتې ځای ته نه یو څنګه کې په سمي و نه اگر تولیک دې په بل څنګه یې څنګه له شي دې ته وی ته فنون دې موږ زیر کتابونه علوم القرآن اگر فنون الفاظان یعنی څنګه څنګه د نړۍ د تولورو علوم د قرآن کې دا یې نو یو شی ډاصی شي دې ته وی قرآن فنون کوي مساله بیان کی د دې دور وی چې مشتاق شي کہ کله زین مشتاق شي دلته نو فورم به چارو تلاشه اوازین مشتاق دي فکر دلال سراسر ته صحیح مکمل دی یعنی نو زین تنجیس مخافت الصامتہ دې علينا هي کوي نبی عليه السلام نو متکفیر کو کله کله عبد الله بن مسعود ته یې چارو تفیرونه کې کله کله کې نو ورته حضرت وکله کله تفریق کو مخافت الصامتہ دې علينا دې دیگرې نو کې مستری زور جوړې میزني داونو کرے ته کیږي کله وو جین دې ته ګورځو وړه دې موږ نیو وایې کی اده بارا نسخه یې پټې کړي هاري یوول یو ورشر بل وو وړه دې اده بارا نسخه یې پټې کړي وایې چې نه پويږي نو تاسې سره کې نه ویایې قیامت کې هم که څنګه یې غره نه خلک بدل شي نه کله وو شتات کړی قرآن دې داته یې دله ذکر شنو بشارت شروع کی بشارت لوگو ذکر کی تعریف شروع کی دې ته وي فنون له لسنان څنګه پسنګت لګي یو مضمون قران ذکر کوله مفضل ضرورت انګي دا دغه ته قران ته کیږي هر صورت یعنی یو مضمون بل مضمون بل مضمون داسې مضامین حضرت علی لکه سره له ډای تانا کی میچواز مثلا ريګي فری نظر نور شي ريګنم نورې د په پښتو نن چې جګین وګرځي چې اذن وګرځي نو شوکهږي دا یې د قران د مزامین ته ځي را چې قران د مزامین نه نه پرېتري کې وی نه یو مضمون سره پوری چې شوکه کراچی نو قران وکړل زموږه شروع شي چې ستاسو شوک پاتې شي دې ته نو تقسیم د صورت وایي دا یې د مفاتبین په حالت ته روانه کیته وګورئ په د ذکر کې نو دلال و شروع کی ردن رد علی مغضومون علیهن اینچه کلو دلال ختم کی نکرخیب و شروع کی ناکو و دفارا دا ختم کی ندشارت شروع کی مونیبین و دفارا یعنی اگر در اول اصحاب دا صورت چره فدور شرق و مشتمن ده ملنان منحومن علیهن او غزادیان انادیان مغضوبن علیهن مغضوبن علیهن، نه تکنی یهود حق پر کرو نو پاگئی غزبوشو نا دا صفت تے مغضود صفت تے چے صوب پدی عمل مترسپشن ادار صفت بداغئی خواہ کاغا عربی کا یمی کپکتونی کپارکبانیو کا پنجا رے کلو منک او بیازی صفت دے صفت دے صفت صفت دا خواہر حکم کا دا صوب کے صفت موسوب شو نداغا حکم دارے نو مغضود دا لے دیو پر کنم جدے نفسین تیر دی مناجت ہے صحیح یہودہ ما کا مسداق یعنی سمانا چھ غزت پیشرے نہیں دیمے ساق با سمجھ لگتا توے سپر پھٹی ادے کا سپر پھٹی لگدا نہ پڑتے لگا پڑتے یہ جان مثال کئی مسداق تم مفصل کتل تفسیر کئی حل دلفس کئی چې د دې لفظ حل سليماني شوی کله کله مفسرته شی کې د نصد دا چې د دې مضمون مسا قصو کی روز ته چې دا نه معنا نه معنا یې دي نسوا کړه دې موظون علیه ان کې کله کله بال مفسين وای عليحو معنا دا یې ځانه کې موظون علیه معنا غدایو چې غضب یې کړی شوی دې دې ځای ز دې نصاب وسیني لکه علماي اصول ز دې نصاب وسیني په لکه ځدان انه ځان دا ته دې مستقبل دې مقصد ته ځال دې ځاد نام تماننه ده روښې دوراږي دې رخې دې د خپل مقصد نه اګل کله په ماننه ده ته کې د مقصد ته ته اوه تاسه کله کله معنا دي دې دوراږي زہ ټول مقصد دې شو دا معنی د ځل کو ګمراه نه دې معنی لا دې معنی نه دا کله څنګه هغه پلارې ته الله یې خطا چلے دا نو دا دوم حق یې کړی نو دا ځاګړی قرآن کې دې ځای والله په معنا د رته دورا دي و والله عنهم مکان یتونه ان قبل هغه معنا د کېږي کله کله په معنا د انت دل احدام تطوکر احدام لوخرا که یو خدخ تاجن بلور تھا صحیح کلا ضمانه ده یری ګور دی لا از رب دی ولا انت نو کی دي زما دی نی دی زما دی خپل شوق ان زنا پک معنی ځوان دی معنا د زل سره روکی ده دای رشي د خپل حدیث ابو حریرہ رضی یو جے اور سلام ملے دا نظامی راجہ مکہ نو کہے ہے یا ابن کثرہ کون جسن قرارن او نو غامون نے وی دے خے اور دے سان نیم کرے یہ وی وصیت کوم نو پزای دے را لےถมศึกษา غامون ورتے بالکل رچمرشن او سجدہ نماز او چه کل ماو سو دوی نو زمان او چه او دو جا پاتی شوی نو اغم ایدہ کنی اغم ایری کنی نو زمان ایری غنڈی کنی نو کل چه روز خوش کنی او باد وری بی نو دو خوش کے روز کے چه باد چلی بی ماہ که مندر که غور دی لعلی اغلاللہ الفاظ حدیثی لعلی اغلاللہ لئن قدر علی ربی الفاظ دیو شاید که ما خرائم دغسی رکی قسم پخرائی که خرائی اوزائی که من سخت و تضای برای کی ما درگلو اونو خلی ما ما ایده رئی که سم سمندر که من غرزی لعلی ارلالاللہ شاید که خرائی ما دغسی پسمندر که رک پرس آجی اڈوجود علب پرانکی وَاللّٰهِ لَعِن قَدَرَ عَلَيْي رَبِّ قسم پخرائی که خرائی اوزائی که خادر اوزائی کون نمالا بس رزق بدی صدا خوشاله نا زله معنا رسیدي او قدره مانی زکه دي ابي هر ري كه دي سري ديرا نو كلا كلا زال دد داد لا معنا تو كيدل خطا كيدل دانه چه معنا له غيچار گمراه دا لازمي معنا نکړو نو يوم دي دي دي موسى عليه السلام بارے کوي قال قالتو ايضا وانا من الذالين وګورځه چه گمراه دي وله ناغه معنا دانه لا دا کارني کيو او زتانہ یمو د زیایو کارني کې ته تما سره مې زتانہ په کټو ما اوس تا مګه کولایم څه کولې هم سره ما راځه دا زه روانم او دوی تا سره وژنې ته ترته دي دن وانه مینځالوین او کړم یو خو دا کارني کې ته زتانہ پټم کارن هم تا اوس کارو لاره تمه سره څه کولې شي مله باندې په میثار کې ما سر کې په معنا نه کوي هغه ورته ځانینه دي باندې مفسينه کتای شيږي هغه اصل مفصل نه راځي مقصد بدر سړي صبرې کې کړ نه راځي زرو ته نه ما کړې کوه سمو جوړ درته پلان کوم کړنه څه کولې چې مساله تر دیور ته تا ایږي په فاده نو څه چې نو دې ملګری بنیانګان اوريږی دا د بابا غلا په اړه یې موږ ټول ویل مې چرې وښود چې پوره پنځیننن بابا غلا سدولې دې چولي کې له درګا ده د مسفقات لذیذ باغ دې غلا خلوق داګه درګه مې څه له لار ده د لار نه پوري زمامړایو زماده ورو ماشینونو کاران او را پوري دې نو څه درګه ده مې څه کټېمن څه دېګه ده تاسو نه لږه هغه ټول هغه درګاغه لا خونار څوسو دي نو زه په افطکی ځینته ما چې لاته نو چې لاله دمامن سیمه کوي پولیس څنګه دې ما چار دې په یاره دی راځي چې سشن رپورت دې کړی سره رپورت دې نو ما ځان و کوه بابا غلا څنې څوسو جوړي جاندی و را څو جوړي پته څنګه ما ته پوسټ یو جوړه ما ځانو سپل کیس یو کاندید راغل اوسې کاندید راغل پاکستان نه سکتاندار و پولیس و سرور زلرم دا تول مخالفین رماناستی قتلی چه ماسر ازمانه چه سلام تلامم بنده و تانگین پو ما بنده خبرم بنده پاندوسو پای جرمو کچا خبری کنه زلرم ازی وقت کنه چه دا خلق ماسر گول کرد دیس انگر آگا یو تن پاسد اگر تاندار توی اگر انکو او جنہ ہے سره چه بابا دا غی صدوری گر آگے تانگر آگے کن ما ته 1 دا دباغه له څو څو نوټو سره مې ځینو توکې را بیا راځي چې څو تکلیفونه له بیا راځي کته راغله له نوولې سره مې څوکې دي ما څوکې دي چې ورته دا اورمې حدیث هغه یې داومونه کې ما د لا فنوزول او د اشپار څیره کمپیوټر زرو موفل نن زو زګمنه داون مننه چې د او دې را غوښنه ووتله نه غا نه ووتل څلو مثلا فاکنا کسې شار دي کی واي کنه څه جوړ دي اې غلي شو ما تا څنګه یو شتلو کوم شتنه زما دې جا غړا جوم بابا نه خبر او دې نه بابا سره تکه چا چې ګوټي ورل غلاف لا دکلا نو اودای ګوډي دې ورما نو کی بابا نښ ګوډوله انا خو دغه مسرومونی چې د سدوړي ولې روغ متاثر وي هغه سداومن وی وايي چې سدوړي هغه هیڅ نه کوي مې دا دن دروي یوه پدې جوړونې بنومته چې څنګه کیس کنه دغه کې ویل کیږي اگر غیره و کارېته یې نه س بیانګا کومه ته بیان نکو ته درې دی سلا بیانګا پدې جوړونې بنومته چې څنګه مې ماته یو یاره مې دې خبره درکومږي څنګه ډېر څه خلک دي نرم خلک ا څنګه چې دوی مليشي یا سوله یا پیغمبره له ثقل څخه یا چې مال دا څه دلته ځان کړی دی کی دي راو سره کوي کنه که راه ثقل دا څه چې وشته لوکان دې بازارې بیا شو کی هغه گلستان داخلو کوم گلشه میغان به کې ستایي ده دغه سو با سری راو ویجي ځندې شېل پمای داو کومه دسه ویه نو پتاه داو هغه دا کی څه نه څخه پدې من کې چې د دې شې مساله یو توادي دا خبر بلې ختم شي نو ما ورو چې تکلیف کومه یوادی وایم یوادی مې زګره کړ نو څل کوادی نه وي اوادی ختم شي اوا دایم ختم شي وزرګای پوه کې اګه دې نه نه نه ته نه تلل تا کې او په دې سره دې ځان څو ورځې دا چې هغه کلمات شو د مار ته غاښ مار ته غا بهال سي نه دی او په غاښ مار کې موږ د کټري په اړه د منوږ دی مگر هیڅ یو څیرو چاندي شي او باندې مسله پیدا بیان و کورندات کی دا ته پوښن کیږي چې قران دې پکري کې څه به سره او حضرت سوره وکړه چې کومه معنا مطلب دا چې ظالم ذللمانا خطا کې دل ایريدن آغا صورت چاہیے کہ دریوارا سرکیز اکردی آغا صورت اکردی نو ما حکمت بیان کر حکمت یعنی ددے راز ددے سر آدو چی اللہ دا صورت مخشرایا ددے راز داؤ چی پدی صورت کے صلو ورہ مضامی ذکر شیدی زمان دا قیدہ دا چی کل امون قاریت اول دا الفاظو تشریح اوکی چه ده لفظ کمانا ده مطالعه تای کم دارا چه سره یو مف یا یو پانا سبق وال چه اول سرسری نظر تیر تی چه ده چه گران الفاظ کم دی چه ده لفظ مانا اوکی چه چرده لفظ ماجیوی مزاری تای پوزی گردانی سفیر کبیر اوکی اخیر جو لفظ براغلی چه ده لبای مانا اوار جی ال ده عربه خروف دی او ده نوحات و مستقل کتابونه دي راغینو دے کتاب اللام ده خلیل دے اسی بغیر دنون دی کتاب الله ده بعد کتابون دی اللامان بیان داری کتاب او سو اکتاب اللی نیشتے او جود اشتے ضائف صرف علیف و پلام کلام کرے جنہ سمانہ دا او دے تقسیمہ ویشتے کرے چې دے معنی سو رجی سو کوئی جنس تے طول اصو کوئی احجی دینی دے، اصو کوئی خارجی دے، کو پدے دنو ہاتھو اتفاق دے، چی لفظ کے اصل مقصد خصوصیت دے، یعنی او لفظ کے ذکر کے، چی دے پیو خاش معنی دلا رکھتی، عام معنی خرر، لکا الماء، رضی معنی سو عبا، خاش معنی لانی دلا دکا، لکا الرجل سرے، باقی اسوارین خاص سرے جا ان الرجل را غلو اغفلانے خصوصیت الافلام سر خصوصیت پیدا کئی عمومیت افادکی جزتوی لکر ار رجل جنس سرے جنس کے عمومیت را رہے را خصوصیت را را رانے رہے را را. اگر لفظ بہنوں کے دا خصوصیت کی دی دیو جنا الافلام اعادی اصل بھی نمانا السمانا حاغا ستائنے که مناسب دا اللہ دی حمد ستائنه تاوئی تحریف تاوئی بعد خلق مانا دا جنس تاوئی خار ستائنه دا اللہ دا منواریو دا مانا نسیدی گئی قوستانو که خدام دے که دیر اولاد والا دے دام دو او خیشی نو دیاوئی نا اصل که دا اولاد ستائن ورکلے بیاغ مشیطانو دا مشیطانو شو دا غي تعریف دې غي الله نور اصل الله صلى الله عليه وسلم دا غو دا او څنګه نور واي الحمد هاغه stainه چې د خدای توګه ناول الله صلى الله عليه وسلم stainه دغه څه مره یو stainه د عبادتو ده نو که صحیح دی هرڅه لري دا څنګه دغلای توق ساينه دغلای توق ساينه هغه ذات چې هر څو یې هر وخت دا ساينه دغرا هغه ذات چې هر څو یې چې هر وخت دی یین دغلای توق ساينه ارسته صفات ا तारीف هغه حمد چې د قرآن مناسب او استاد بابا را مې دغه بابا را شینم نه دا هي صفات ده دغرا چې الله بار څه کوي او لاهر کې دراوورې نو چا په الحمدلله کې سي تا باندې ویلي چې دا فرایص صفات دې د فرایتو صفات فرایي وي باندې یې یادې یاد صفات نو باندې ګره تم غره یې نو زموږ ګر قراب چون ادا رد شې غول شي ګر جوړ دې نه دې چې نو شي کين د فرایص صفات مطلب کوي بابا ای مو وای نه دې سرغوي چې را رسیدې مو وای نه بغير الصباح كرارش يوم الله ليك وبمجان الصباح ورش تابعين الحمد لله عليه هديتني الدور خلي ني الحمد لله دا يسمع مور قرايتانتي مريض قرايتانتي دا يجي جورشي نور الحمد لله دا يسمع خويا لوطي ما رو شغال لا طار حكيمو دكتور انا الحمد لله دوی جن د هر نه متن حدیث کوي چې الحمدلله وایي دغه څه مطلب دا خوشالي الله تعالی اوسه دوی دا چای تعالسه کله چې ته می ستوږیږي نو اول وایي الحمدلله معنا سر شکر دې الله چې مال دې ایمان نشته اوبې هیمره راکی پیدا کو 14 منو او بھی اللہ کو ملبار تو ظلم الحمدللہ بدی عمل اللہ شکر دے شوز دے نے کوئی مصلی الحمدللہ کہ مصوری کی نو اول دعوی اقرار نور مخلوقات غافل تو سے نا خبر تو سے افا استا استائن کوم چې تا ز پر جوار تو او رب العالمین اللہ زید تعریف کوم جتاو پاله نه انا کثاراله سات نړیرا کړي تاسو په یې نه کړي دې نه چرته ځو کاتو ساي عبادت ناشه هم دي ګراني پیر سے فل دیوان کي کي ذکر هغه جواب فارتي هوا اگر قادر یې لا ني شکر لله کني مردیم رسیږي موږ تاسوین باد بری همت مردانه الله شکر دې چې دوست راو شي کنه دغه آڅه یم ډېرې همتې مردانې نه زموږه پر اټرې چې هوښیار شي تا ته ډېر غفلت نه او سٹا کتاب ته کېنا سم مخلوقات غافل دي دنیا په کاربار دي الحمدلله چکه له الله سٹای له پرې ټوټه ستاره ده چې تا زموږ په لرې کې اراده توې کرا او دم دل بار بار څنګه ډیر روانته او اې شي شترا دې تا او دا مصیبت تفسیر دې موږ کې خوب خدا دې راغله او ناسا الله تعالی ما ده خوږه الحمدلله دې دې ځانونه لګي معلم دې زت خو به پتا ور کلاس نه روان دي نو اسلام او الحمدلله چې الله مناسب دي هغه یو الله دې چې اقرار ورو دې کوم جوړ را دې واستوم همت او طاقت توفيق لرا لګا کو اوښتای کی تو دې رب وی بردوبیت نده تاوین که آلمین محروقات رحمان و رحیم لادو سیغیری رحمان پورن لفعلان ده اور رحیم پورن لفعیل ده سراخ و دی الفاظو کی فرق دی فعلان که مانا لکا سبتا اور رحیم که مانا ده غلبی و خصوصیت تا و دن راجی لپار ده غلبی و ده خصوصیت لکتو اغزیدم دې سمانه زه پېرم کې ډېر لونه نه دی یو جن عالم دې پوه او چې دو جن عالم وای نو زه پېرم کې ډېر زیات نه پوه یو او چې کله ته فهلام چی قرارې نو معنا کا څه غابرولې غارون الرحمن ته د رحمتونو فاونده ارچا ته رحمت رسول الله و رحمتي وشات کل شان علم سبقت رحمتی غضبی زمان میں ربانی ارچہ طرح سے ذریعہ ویجود میں ہوتا جائے گی مرحمان کے سی اور رحیم کے خصوصیت تا ار رحیم ستام ربانی ارچہ سر خاص خاص دا یو در میں ربانی عمد پیدار دن جود چون جود تکل محروقات تاورک رہے گی اتل محروقات تا تبیت او ار رحیم یو شاند تد رحمانت پ έναس نیگی صرد نیگی رحمانیت تؤ soldiers connection تو انسان د چ دعنی اول موجه تو اول موجه اول موجه حون تڑری اول موجه اول موجه، اب احمر موجه Puesم موجه اول موجه تو اول موجه اول موجه بشر ساره خسوسیت کو خستو سید زید صر اول، عمر سره اول، بخر سار اول فر dimensional و آر او تخت سر اول خدر ر رودا و آر چاله بال breadthث سارا scholars دل ارتیاز سره ایسے امتیاز کروی ہے جو چې ذاتی تو چید ارتیاز سر ایسا امتیاز دے اکی امتیاز نہیں نو خلط محبت کے امتیاز دے خرد سر بیل دا مور سر بیل یود عام آم محبت ایود ایمتیازی ایمتیازی بارچہ سر اکید مشر سر دا مشر تشر سر دا تشر دانی که پیوڈان با مولی دا شیون رحیمیت یو شویون در رحمانیت تی چه عام مخلوقات تا نرندل بوله دار شویون در رحمانیت تی ایو شویون درحیمیت تی چه مشر صرا باده مشر کار تے پشر صرا باده کشر کار تے پیور بینگ بنو لئے فرق بلتے دانے تے مطور رحمان کیا تصوت لئے اگر حیم خصوصیت لئے <خصف> مالک و دار است که دان یذینو دین وای سزا جوار کړ دینه هم کما دانی <خصف> دا کردل چې تقنین د ما حقه تاخير خصوصیت پیدا کړي الی ذوم یاک مافولین نابود او در درجه مفروض د فعل رستی د فایل په کلام عربی کې انه اصل کې نابود یاک پوتاره ودا په دغه چې شه درجي نه مخکې همدارکوس سوجیت او تازي او مقصدیت بلاته کی نه کګل کسان مېستي او تواي الکو دا څنګيره مخکې دي چې شنو کړه دې یمې لالهه ته تازي دي ګن کسان مېستي او تواي صاحب سره مخکې ته مطلب سره دا د دې شاندان کوړ چې دې خبر باندې څه ده ترتیب د ما حق او تکلیف خصوصیت پایله ایز نه پایله کوي موږ ته د غوې چې عبادت فطول محرکات څه کومه د عبادت سازا پر خاش کوي د کتله په عبادت معنی دا دا ایه کوه تفسیر تفصیل نه یعنی څنګه د دې نه پر له دې د رنګین را روان <تصفح> دي که په له څنګه څخه مخ نه داوري او مطلب دا چې دا وی نه خندان کور مده ته توجہ به چا خاندان تباه ورباد شي ا دې پهینه واخی دالګ یاکا عبادت په له فز ده عین بے دار دغه معنی له دا ایو معنی اصطلاحی شهیدا لغت کې عین بے دار په معنی راځي غیر عادي عبادت هغه شتوی لري چې هغه پیمان شي عبادت صحیح کله چلان پیمان شي خلل پهلار شي ځکه هغه عبادت عبادت دکې شریقه زری سمه ده چې صفات په ایتو مشه یو دې اعلی هغه الله ايو دې عبادت چې هغه ذات زری دې په دعاګان کې ا په موس کې نور جماعت محمد صلی الله علیه و علیه عبدوره دا میراث ته کې بوته وا یادای کوته سوی شوفان الذی اسرا به اپ جی ادیا اطراف عبدیهی عبدیت سننے دے پورتا شروع اچھنے کے میراج تلارہ کورت اقرائے عبدیت کے بے ذنہ آجدائی کے دارے کے مقام دی وحی چاہتے کی داروی سرئی نو علتہ در پیغمبر نمساق دی فا آوحا الہ عبدیهی ما دا عبدیت مطارد سبحان الذي اصراف بي ابي سن دي پوتش اصل اسنه جي ميراج چلا رات اور تقرائے و ن عبديت کي دنه اجي داي کي داني کي وهي لوهي مقام دي وهي چا دقي راز نو ال د پيغمبر نم صاحلي فا اوها ال عبد ما عبد دي کي کي داني کي جنر پوري وابود ربك حتاياك لكين ابوذر نو استاد کېږي تمارغ د ښایي بندا په پات کې کې تمارغ د نړۍ چې تبان دا دایته تای له لږو زه د نړۍ سبحان الذي اسراب صاحب اللولاد نه کس نه بیرته نه وایي ته له لږو لا کې مبارک شاشو کنه نه غوول کوي دانوې یاد یتې مبارک شپ په کې عدیت نو خلکوم کوي ستاج کوم عدیت کړی دی الله تاج دی هغه بچنه نوې نو اقم صفات چې قران او حديث کې راجي هغه صفات نوې د یو د نور څه نو هغه د محتاج عجز دوی صفات په باندېان کې عدیت اگر انګي په قاعده کې کینی اشهدو ان محمدن عبدو و رسولو اوګره عبادت ورته وي دا د ټینګ ته وای دا او اشهد ان محمدن صاحب لولاك دا به عضو وای کنه دا ته موږ دې معبد معنا جز کول او معنا اصطلاحي فدې عین د لال کې څنک حروف دړي دي مدايګ دې کمل کی پدې ومانه په ادیت کې دریس جنا پکار دی یو مینه چې محبت ورته اځین غوښتل اځین یې ریدل چې خوف ورته وي دا د نړۍ ولا شيونه چې الو کې نو کامل نه لګته او کدا یو دیولوک نه د دې بارته خو مينه دوه قسمه ده یو مینه د پلیټ ده ا یو مينه ده نفس ده رناس مينه لکه سره په مال منل په سفره منل په اولاد منل په مور او پلار نو دیتا مینه دو نفتانیت دا مینه جایز دا چه پهارا مکنی حالا رو کی دا مینه پچر پهارا رو کی به حدود اللہ ناندی و مخلوب سرکه نو دا, دا مینه جایز دا مخلوب سرک محبت نفتانیت ایو دا محبت الهی محبت الهی سمانا دا سه ذات خرمینه کن چزا عقیده گنم چزا ما خیر و شر داگه پلاس دی تا د مینا اللخرائی تو دز��려 ایمینا مخلوق سر بنکی چه بابا لمن من نهولیر ما نهولی لمن ستves راهろ اسی گلو ازان دا ایمینا اللخرائی تو نکی عباد کے عبادت کی ایمینا مطلب دا عبادت تخرای تو د من أخرای تو اکراه سر اگر د حضر ایمینا اللخرائی تو من مخلوق سر اکر сا بابا لمن من مقلوق دا این تحرا دوس دی احدا درگا دی احدا دی دان یره دوتسمه دا یو یره داسبابونه دا لکه حاکینه مار نه نو دې ته خو په یره اسبابونه دا جهاز مخلوقات نه آیا یو یره فایتوب دی چې په سړګو نیلی آیا ریږي سجنا زغرا له کېږي اسنا چې مراد راو نه راو دي اسنا چې به امتی را کی پری باشي ظاهری سبب نشته آیا ته کوم دې ته وایي دا کیسه مینا د مفصول سره نه جایزه د کڅوړې مشکان با داسره کوي کله چې موږ کراوان دا ګندنه اوسهوله مرکټ پر باندې وایي ظاهر سبب یې په ما کټه دی ظاهري سبب, سبب نشته دا. او ما یې لري یاد ده بابا یو سمون نو نوکره نو مې او خپل لور دی مشکان د خوف الهي د مفصول سره کوي دا قسم خووب د مخروف نه جایز دی او شیطان لکه کی دمو شیطان نه سره هغه کله ایو له نظر نه یاز نه کی نو شیطان راشي مغه واوي په چمرا شیطان خپل سره لر کی نو خلکو ویلی بابا تو یې کله ښه مسلمان نه کیو رحمت الله علیه وای زمو سره تلړم ته چې د اسمو درد وشو نو به قبول نه راتل نو altitude به ویرا نوما که توګه نه مې دیارته مې زنه وګوره مونږ دیارته بہت لو اولتا ایز حلوشن بیمار ته جا دی رسونه د چا دی ما اضافه در کړان ته زیارتوین دي قرمو ته غسړیو چې پدې مسئلے یې جوړیږي انا کابر وانه کړو حاجرہ صلي مسر ټولې ته روژې اوس پلاکو لگے ولې اټوټې پلاکو لګې ولې دا دا دا دا داو داو ما دایره تبوخه کرامه تو دي دا کوفال په قلبي جنكار لکي ما کي حديث کراږي کي موري کفاي سزا اور کوي نو زير په سبب باندې بغیر د شکلين نه د کيران باندې نه نارڅوي دي نه قضاي علاب دي کله چې تاسو حيوانات تل تبو دي یا سن ما قضاي کي عذاب دي لې کوي زده هيبت نه پلي شان راشي فتحدبوا من زاګه خلق تاجوب کيږي به ما مې څه خبر څه مو حالتر ہی جوڑ شی کل کل شیطان دا شنگ کئی کوپی کی باگی بابار علاج شنگ جوڑ شی او برو یہ ربتی نکل شیطان دا کرنے دو دیر کئی او دو دے علاج دے چی سرے ذکر اذکار پا بند بی لا حولو لا قوتا دیروائی شیطان اصرنا چی انی یو در سے پنجاد پیلے مشروع در شنگ زا چاچا پیرا وارو کلی کم دی او کلو زا آئی کے ما بچا اسکلی اواتن که دیچائی لوکی نوک یو سڑیو غلام آمد نویو آبا راتا ما بولیو فیلی آرکا لیو آغا پار آردی جی چای پخی کر آغای غلامت تا گاما ہوئی یو رد احواما ما بارتا ایک گانو چون جادی دیندیو یو اللہ سم آرکا ہے آنجی داڑک دیندی کونے دیکھی مایتیو اللہ سم آرکے دیمیزن ہے بیلکل جی چاو ولیوان آرکا ماجه, جي, ما تیر کته نه مجه تا سو میهیږي زم زغې دې ما زغ روړو نه ما لار نه او تم چې مهړي دې ساتي زه <تصفح> ملتله ما بیا زما خلاص میشي زم درو شل شل دسیږي دی ما ته <تصفح> ما ورو ورو په کوه نو ما ته وایې چې دا غالي نور کومه مهمه کو. ادا په خاص دي ورته ان تو وخت وای خزي نه نه پاتې نو نو قای کاریولو سم رااله پای غلامه ورنښه یې رسلنه زمین رسگا هرنی کیو آخا قریبانی امید داریو نومو سبق لسکنی سارمین چاوش کلی روانی ولی کیا گونی تلیو تا پنجاگین کرون تا دیوال مرنی کلی کی شور دی اوالا علوه مندی ہوئی محسچل لی وی گاما دی مج مرنی اے وگر آمد می خیطوری مری مآخا مات او سڑی ستاڑا رشنامی تو خوب مری توڑی نظوم کتابونه مترقيو نظوم روان شو خلانو خپل کارکره تر څولار دي همي خلک سره پرتې非洲ي دګونو راوسی دي او اورګي دګونا په خلانو خپل هغه امامات دياري کولار دي خلک او ته ګما ته راو ملای مشن سن مار شتي او مونارایه چې ته توا کرے امامات داشو کتل مارته مېولي له دې مزي نه ډېر کومري بلکې شو زور بالچه را را الاورتکینووشل اعنی pues یه هر من اضفع شکلوشن سمام په پناهی پفوść ما یه بیمن ghalere را گمره Phase مویت BR ۚ که training irosی تقود نعmate نبا صدی پود not inم وق apro آقصر من ابگان نگد نبا ان کو sterیقه ایمیتر راoc سوا از کار تاین اخیل چیس تاین ماید ا steroیُ pirما Luca Co-شور ای که را سوا شور شور بالچه ادگستش دان او پوطسرنا ویه بالتا اگر دیمه سوزری دم مالا و دا. دا ما له حول ولا قوت الا بالله اگر نه قادر در داخله کوم عايشه له کلمه شي هغه له شری اما يسور و نا شي داب بېمانه شروع و دینه راځي ان شاء الله ما له حول او قوت و وي بیا بنه راځي په دې کلی کې شوشه شاوږی آئے دا دیمه سور شي چا جیه غره اډر په حداونو دی ورته ما شمن روان شو داخله روان ته شاجي شي ما آره دخایب انداره اما ایداما چون قپلی شرط یو رسمه او نور چی یاوجی ندیسی آره اغا طور کلی که یو بند شو خرق برا توی دا جی بسر اید برا دمالا جی که گیرین با نور که کرا کرا شیطان دیمان دا کل خوف دیتا وی یرا سمانا یرا دخلای طول دو کوم نکوم یرا دا اصفابو کم دا حاکم کوم بد کم دا سپینه بد کم دا نورونا باچکم خدا خدای توب یرا نکو چه دا خدای توب یرا محن دا مخلق نوکم دا دنیا سیدو دي دا لا فتح نیچی جب بردخی عذاب شاید تو مجھتا ای نیلا تروس ام ندخاید دا خردی لیندی دا کورا را غلی یعنی مطب دار از دا بالکل جاہل مخدی ما چه قرآن که تل سایتونو که برخه ښه راځي ته ټول ځای ته تا زه چرته کوي هغه یو آیت ویلره ان نار روزونه علاو دوه وځي ته زه با ټول ځای ته ان شاء الله خپل ځای دنیا زاد به نه راځي ان سه ته دا برخه راځي هغه د یم وړاندې په واده هغه چې څا دی اوچلې ګومګي نو څو مور پیدا شي یو جاهل تپوس کیږي مطلب د ما داوت کې دا د اجرې صفاتونه عبادت دي مين د پای تو یالو د پای تو اذم وختل د پای تو یو وختل وی تاعتل اسپا کای شینده کلم راټه اوبر اتا دا جایز دي د مخلوقات نه کو په دوه شرطو یو کې هغه څاڅر بایشيږي چې هغه حاضر وي اذم دا څرداشي وي کله حاضر نه اغه په خو کې ترته مالو ورکون نه شیدل کوي او دا هغه او دا د شعر ترني چې قلم راکنه به ما زین چې سبا ده ايو وخت د پای تو دي ظاهر هیڅ شي نمینو نظر موجود نشیشته ادم یا الله مال علم راکي یا الله مال صحت حراکي دارینو کوم یا الله مال ش خاراکي دته وایو وخت د پای نو گفتن د بندگی رات د بندان دی جائز دی داغرے صفاتوندی عبادت کے یومینا دن یارا دین گفتل دی یا کنا بدو مناسوا مینے د خدائی تو بتاسر کم خاص آ گفتل د خدائی تو ستانہ بخاس کو آ یارا د خدائی تو ستانہ بخاس کو او شکل دے بابا نے یری تو دے بارہ تو قران کې دیو دې ذکر کړي چې دا کوم درو الله له کوي هیو یو له غیر نه کوي د انبیاء تقاید ان شاء الله تعالی بونو ان اسال القومی اقامه بد الله الله کا دو الا الله کانل عبادت تقاید عبادت څه معنا یره توب د خدای نه او هغه خپل د دخلائ خدای توب کوي نه اگر د توب ګډمو نه و دا دما دښا بزان کی مې نن مکه کېږم زه دا غصه نه کوم چې دا راځي ما ته ووبورګنه دا د یا له دپای ټوک د پای نه مخکې ایه کنه بزو معنا څه شو خاصه دی عبادت زب الله نسید تا داو داو د بیتای عرد غیر اللہ ناو دیکی دا عربو پوخان و مرض راگلو کتاب الاغنط علم کنک امدانی جگری بی پوخان و مرض راگه نو او خان مرشو نو عربو داگه میاشتونیم که خود سفر سفر مانی نشتا نو اوس یو میاشتا محرم قصی چاگی ته سفر ولی یعنی اگا میاشت چاگی چیزمون مال نشت چه تاگیزم سفر پاتشاگیش او په فارسي ولې کې سفر او توي معنی نشته هغه زمونږ په افغانستان بازاران غلله الکه سفر اباي بېري وایي چې سفر نه څهږي وایي سفر اباي بېري وایي سامان نشه بېري وایي یعنې چې نشته یي دي واه ما دې ځوانا دې ته وای ځوان دې ته وای بازار چې دې نشه یي دي سفر بار مليږي سفر دېږي هغه دا څه وېداد د بابا حضرته سره ورکې او فېدې له تو څخه ورغله ورته څه نه کويږي اته دا خدای پریږه نشلې و دا نه کار کوم ینه چې کوم شی نه کويږي او داغه واداری و ني داغه لريګه یره لسنه کوم دنسنه یره لسنه کوم دنا فواله یره لسنه کوم چې لاس می تاسو غوغان نو کې ځواني ته یره موږ دېګنه بلته ته لا ته راکی مطلب نه دا در زړه د له اوه یو د له یو د له لا او ته وي چې خدای ته یو پرې ادم مخلوق نه یی راځي او د زړه هغه درې ورڅې د نړۍ الله او ته اده روان د ځان وایي په ځانو د کشمیر ځان مون اني پینازو قبره ان کولې چې کوم وسنه غیره شي نه چاې کابل چاې پښتانان چاې نستانان یو تل په ولا نه ته مو ځو پونډه په څو ورځې شنو راځي دا څنګه چې لري مالې دې لريتي موږ غري شو چې واځي غوښي کې چونگی کتل دستانینا باز ده برچا پانی یا بیمانی چه دا خوڑا اغلی دے منکارا نبیر و پر پرسور عالم آئی آئی دیتاوی دیتا اللہ آئی مشرکنی بیغیرت دنیا کیشتے دورا لوگ بیغیرت دے دیو در باز بچ چې ګور آئے چاہنا جی ری دی چه اگر پونی دے السلام چه رت کئی نو پا دے کئی پا پلا چه پلا رتا آئے چا تا فریاد ہو جی جایا چانا بھاڑی یہ رکھے یا ابتے لیمتاب دو ما لا اسماؤ ولا یفسرو ولا یغنی انکشایا اپلا را سا آرچہ فرا مندخوزائی توب کے لا تسمع نوری اس ولا یفسر لا اسمع ولا یفسر ولا یغنی انکشایا نی لاسوسی نوینی نبوری دایې داغه نو سي نو صالح السلام چې کله رات کوي په موږ کېنو چې هغهي أغستي د شيګري او السلام ورته اولم يرو انو تاسو لا نه يا يكلمهم ده خبر نشي ګوله چې حضره موږ ګوله نا رسول الله ولا يحكيهم سبيلا لازم نشي غله ني نويني نګوري دا یې مو شکایت وایو چې بای په مر سره نظر دیو کنه دي په مر سره اوریدل دیو کنه دي چې مرشه دان کا پوس نو کته چوي ندي نو چا ویني ګوري دې مر پسره دا غوږه ځلې لا پنسره غلچې هاي دا وته دې په دېنی دې اوري دې ګوري دا اسه ځان لا غون کړی دې مې ځان یې غون کړو ته په قبر کې اچي اته توا کنه او دا نظر داره راځي نو بیا و تا سم جندین دنیا وگانو پور داره اولا او کتو ها روی که خدا قادر ده نو هم دا خرق عادت شکنه نو خرق عادت ها میشه ارچالی تو دا خرق عادت سمانه که او خوده مندق واس که نیو یو وقوی ختمشی دارنگی کتو های که نا خرق عادت انداخر عادت ده تو دا موله را را را را نځري یو دغه غللې نو پدېښه دلینې ا ما سره وګبیا به نن اول ټکوس ته د دې کې د جن د اورېتلو زليتلو د نیولو د ټول طاقت شته کنه پمر سره ختم شي ا نو که ته ا شته نو ګور هغه ځان غللې او تاب په خپل کوماندو پروګمو ته ا که ته ا ته دې نظام بیا راته د قیامت نمښشته بیا خو یذو فی نوم دغه تکلمې ذکر کوي چې تاسو هغه کې او طاقت آغا ولاهاته ورېشه نو دله ذکر کوي اته دا هغه دلیل کو بهته اکه توا کنه ف라이 کول شي نه زمو ف라이 کول شي خو خوای دا چې سری دا وي چې په ما طلاق را ان کدا اسمان تاونه خطا انوخه فولي شي په اسمان د سوفیګي زیاده کوي د کوله مسله دلته د ور کوله بیلله یو کولي او ور کولي او کول بیلشه او کول بیلشه او دینه تاسو کې سمایم ہوتا استازم او ما له نه ما په دې پوکا اسه شته اګه کوي کیا دا دي نو څرګيادته پتا اګه دا ټولل وي امی شې چې ټولوي میږي هغه څرګادته څه کې هغه عادت څه نعبدو انشاءاللہ پرے بد زیاد تفسیر کن ایو دے امداد ایو دے استمداد دے کے فرد دے دے رہے کے خط تفسیر ابو منصور مہتوری دی کرے لازالی سنت والجماعت ایمان دا غد تفسیر دنے تاویلات القرآن شپک جل لکے زخیم جلدو نک امداد او استمداد کے فرد امداد اغیطا ہوئی چلے اسباب و قران دې عمل کولې او تعاونو الضريو تکوا یو بل خللا سوي او کول جنې کای په کور د تکوا انداد لاس کول زوی نه جوړ شو ماسره به سلاسو نکړه سدارګي رانره جنا چر شو ماسره و تعالی اس نه نکړه امداد لاس کول لاس کول څه ته یعنی سبب ورکړ حاجت سرکول د یو سړی د قوت بول چې هغه حاجت سر دوی هغه نه استنداد بغیر داس په بونول نو معنا څه شو او زته معنات ورم بغیر دای اس په بونن او تا نه بخواړم خاص تا نه بخواړم دوی دای اس په بازارمزه چې دमाज چې لوي ځا نه د په وداع شاه ارے زيب انا را مدد کوم استعانت پاره کی مې یا تا د خصوصیت را نه خدمت یو تا ته و ام چې را مدد شي بل چا ته و نه خصوصیت نه نه را نو ته چې بابات اې یو په واره را مدد شي ورته یا کنه صحیح کاټر دا تا یا کنه صحیح نو نو سه سه الحمدللہ کاټر نی دېګه الحمدللہ کاټر وای چې وې دغه را مدد شي مجھے کا الحمد کا پیر وہ لگا سوں قلوں کا پی قلوں کی اللہ الصمد اے حاجت سر کول والے مجھے کہ بابا ذمہ دار دے مجھے تو قلوں کا پیر وہ داونگی اللہ فریاد رستے اللہ کی عجز فریاد منی امداد کی اور سوچیا کی ہوئی وہ ان شہان غرق ہوں فلا سری کلام فریاد منظور لے کے گئی پیا درسي موږ ته سورته ياسين کاټر ولې څنګه یو سورته کاټر پنه وي يا دې او يا کاټر دې يا الحمدو کاټر دې نو قلو کاټر دې سورته ياسين کاټر دې هزارنګي سورته فاتح وينته تو امس غلطن دار عمل مين شيون پروكان دا قربا کرام د کئ دصل غم لري کورو طارا غم قال قلوان مشراسه دي دې دې ته سورته کافر کافر وای وو ذا الحمدو کافر دې خاص کافر دې سورته ياسين کافر ال کافر دې سورته الفاتح هندا یو کاف ز لكن دې ويهو کافر نشملی دې قرآن کې ارشاد دې قرآن په دې نصوږ کې ارشاد دې دې ته قرآن په نصوږ ارشاد دې کې نادا څنګه لري دې ته کافر اورې دې یو څلکو په کې دې شکی کاته وایي مثلا دا چې د قران په نصوص کې سره شکو کې نه آتا تللی دي په هغهانو کفر ملای کفر مندانو بهر ملت من المسلمین او وقفہ فیهم شت چې هغه قضیه یې اځل دی دوی نه تکې کاته دلې سره چې د قران په نصوص کې په حقا مو شک کوي نو دې ته شکی کاته یعنه سمان یم کافه په شک کو نو چې کاته یم کوي او شکی کاته وایي مختلف کوفر دی مختلف طریقې خلک روانې کوي زين ته دې نه ته مسئله که زين ته پروت وي نو د بشک ورکو یی یا کولای شي ہدایت په ګڼ مانو راځي یذته چې شی کوم چې بل ځای کې بیاش کار نی اصول د ہدایت ضروري دي او معنی ولستی په ولغه مانو ہدایت راځي او اصول د ہدایت ضروري دي یوه دې له ذات معنا لغوی لار سمول اصلاح کول دې ذات معنا اصلاح کول یوه ہدایت عام ده چې هغه د هم مخلوقات نصیب ده مثال اسلام نفران تا کوڅي صاف قال الله عمر ربكم ايا قال رب الذي آتا كل شيء خلقوا ثم هذا دا هدايت عامه زمورت اغزاد ته چار چاته وجود ورکړي سمعه دا وللار سمکريدا هغې نه تربيات هدايت عامه میګي ته هدايت کړی چې دا بفه مچایته دا کړی دا بفه او څېدا کې هدايت دا انسان ته کړی دا بفه لهو ته کړی دا بفه هدايت عامه په معنا لاروارش دا هدايت کار چان شي سوله ربنا الذي آتا كل شيء خلق ثمذا ترنقي هر چاله جوړول کړل دي ارجاته چې تربيتلار خير دي ماصلته پیداسي ماغه ته د مرسي نه خير غافين سنقرات ولا شد مقرر دي چې په زړه شو زقرأ دنقر... شو نو بخفہ ار چاله ادایت ورکره ماشی مجیده ورکره ده ادایت عام ما دین ده ادایت بده نخاص چاگر بنیدو انسان و جن پوله خاص ده اوغا ادایت ته دا انبیاء لیم السلام ارسال دا رسولو ادایت ته دیتا هدایت دا ادایت خاص ده جن دا نو حواناتو لنشته دوشو درهم هدایت پا مانا دا توفیق انبیاء راولی جی اغیع بیان کی او د بیان نا بعد اللہ نچا پدره کی توفیق آچه دا دا غیرم خواسته او دا دا خاصه خواسته مومنان او صلو رم هدایت پا مانا جنت سمران یعنی دا هدایت میں او کی جنت دا صلو رم او قرآن ذکر کئی فا اما سمودو فاہدین آم سمودیانتا میں بیان کرو پریسان را انبی آو آلتا حدین اونا دیم حدائت تے حدین اونا بیان مورتا کرو آو کلا کلا حدائت پا مانا توفیق راشی انا کالاتا حدیم انہ بابتا تو نشور کو رے دوستا بیان کو رے حدائت دلتا دیم مانا رے توفیق توفیق ستوئی جا دین کوئی دل آو ایمان راڑل داس طالعات او بل هدایت پا مانا دی جنت تی جنت کیان کل جنت تدن نشی وقال الحمدللہ اللذی ادانا لیا ادا لاکتا حمدن لیا ادایت ادانا تی جنت راکمون دا منتا لیا خیلو دی جنت تحییت اوم شیعه السلام و آخر دعاهم ان الحمدللہ رب العالمین خراہ منتا جنت راکتا و دا سلور معنی دي کله ته سره په دې فکر نیو په صناعت نه دوالیه جوړه شي څنګه کي چرایي ہدایت ذالک الکتاب غزلل متقین همان متقانو لپاره دې کی توفیق دې ان مؤمن خوده حکیمان ته خپل غاړی چې ایمان نه فتلچین دachtet دې منل دا وروي او ته کی توفیق ضرورت متقین ته د ترقه دې ورو ضرورت نشته دلت ایادات معنا درې معنا په توفيق دې کیته اپ ته توفيق ته همت ورګولي متکانول را کیماني راولې کیماني نی راولې نو ترقه کتاب لري سبا دغه چالو کوي چشمه फायदा نه چالو کوي چې نظر کمزوري مې چې نظر ني نو څه چشمه وایي مې بسرم نه نه دره داون کې قلم دواډ اجاله फायदा چې خطز چه خط از دنین و قلم و دوات پس حیده وردی دارگا دا و دلن المتقین او کله هدایت پا مانا دا بیان دا دی لکا او دینا سراط المستقین بیان چه او غیمتا اغدین نیر نزلتا هدایت پا مانا دا بیان کلا هدایت پا مانا توفید نو کم دائیت چه چه سلت را دی دا انبیاء یا مسلامنا مانا توفید لی او کم چې دا چه دارا دی چه انبیاء هدایت ورکولی جی و اما سموذ فادیناہم سموذان ک بیان کړو پس حبلاما الہ خدا نو غره زک پتوچی پاندے ا خدا به توچی پ پس تحپر امال خدا چونکی هدایت دینش اینو میچکل د دروازه اینوک اتما مرشی نه دا تا مشی لک تعلیم شه تعلیم دینش دی دین راجلین تعلیم وشي نو تعلیم عام شي لکه دو څو غواړي تعلیم یو استاد قابل اذن شاجر قابل نو چې کله استاد بیانو کی او شاجر دکی وای علمته ما دته تعلیم وکه ان سمونه ده کاني او کله کو استاد بیانو کی او شاجر پوښي وای چې تاسو څنګه نه ښایي ان سمانا پوښي زانه بیان نه کنه شي زکه کمال نه دراغله ما علمت احد چاګه تعلیم نه لیکن او صاحب ورثه کړي او مطلب د ایمان نه شي یا زسمه بیان نه شي نو نه راضي وجود छेن خا ده ته ما دته بیان کو دو مان نو ته محتوی شو او ما ته دې ما بیانو کو پته نه ناردا جن کي ويستا ايدي شي دیو جن کي كمداي ته قران قال دي اوغي کي دا ماني ان الله عاجل قمصالمين الله توفير نور کي ظالم لرا انت منا رفيت دانه چې بیان کوي وي سمياب را لغي وما كنا موذبینا کان ابث رسولا سزا نور کوم څومې پیغمبر نیلي غلي دنه کوي دی اوشي ایس باد کوي دغه پدې ماني پو نوې ظالمان او تقرای ہدایتونه کنه بهولې نشي مته تر دې هدايت ورته او خدای په غره عمل نه کړي مراد هدايت نه عمل لتوصیح دی اجازه نو غسته ما ورو غړی اته کې په بهه مشکله نمورشه یوې دې ته څنګه مرشکه ولو بنې راځي سمانه یا سره نه راوړي یا راوړي خدای له ونیو له ونیسته دې تنه دی نزتن دی با صاف او کئی مرشی نز مانا دادا ده ادا ده قرآن که د کلا نخی رازی دا انبیاونا نمانا توفیر او کلا چه قرآن که رازی چه انبیاه ادا خیر نمانا بیاانی پده فرق نپویگی نو دوانیتی جوڑ کرده دوانی تا صلو ری اموری آمد که دارنگی ده تازیب شرد جلالدین جی کرده هنو آگر کچره جوڑ کرده ده ادا ایتنا تازیب عبارت تو ای نغور دې کیشي جوړ کړې دا ثمانه دا سنمانه دا الله مسبح تعالی ما وي الله ما تا وي انګليزان چې د ملک تراله نو هغه سره د احبتو چې مسلمانانو کې جذبه jihad شه نو موږ د ملت مشفق دي هغه کوي هغه پوښتئ داوګه چې د ملک نه موږ جذبه jihad نوږي مغاری کې حدیث راځي چې ينظر فيكم ابن مريم عیسیٰ علیہ السلام براشی او تاج کی بے انساس کی دی من دا حدیث لفظو وہی دعوال جزیتا او عیسیٰ علیہ السلام بلل کی جزیتا پس خدر جزیت نم دالی کتاب انا عیسیٰ جی کل راشی نمی بے بے بیا نیشے بستے بے بے مسلمانی آیا قتل دے پس خدری خبری مسلمان شای نبچ شو جزیور کو نبچ شو جنہ دیم قتل دے وحديث راوي ينجل فيكم ابن مريم عدلا ومفصلا ويذاول جزيئا لذريق جزيئا درسنا من نون زمان قراده نووي البخاري کے ذیلہ تعریف ہوا چا قون كلمن اسے مغايد الجن مثل ذلك ناند اور یہ ايتا مغايد دیتا عثمان اس کا ويذاول اگر دین صاحب حکم کوي و زه ول حربدا او یادونو سوش ننګه دا نوې اوس دایلی صاحب تاو مکه جایې ته صداو کې دای صاحب مریم ناروسي صاحب مریم ننې دا نو کاګې دې پټې ګندا او خار دپایول غولې او کاجې ته خورته ملک کې کاجې نه خورته مطلب دا راځي دا خلق دې مریم مونی شای مونی دای صاحب دمانه کې قوی یاد منسوشي نو خلق دې یاد نه نموږ څه د معلومه کې څه دا کوي دا کوي دا حدیث دوه دایره تا نو راځي دا معلومه نو نو دیم دغه دی کې پاتې شوهه وایي داول جزيئه هغه هر بټ نه دی کتابه راته گیټ کوم راځي هغه ته پاتې شوه نو موږ دا دنده لاخو کې داول هر بټ او دا راځي مڅه ده هم څه دی نور کیږي او ایتلکه هر بټ نه د بخاری کے دائیور آگلے مسلسل غلطی راڈی حلکہ نسامنی بعد کتابونی کے مسلسل غلطا ہے راڈی بخاری کے دیر زائدی ادا سے غلطی ہدایہ کے راڈی چہ سرے نو لہت تبہ تسکر والے اسلام مالک ملحیرت شکر لکھو نو بسم اللہ علاملت رسول اللہ راڈی نبو خاوی کی کم سرے کسکا ویرے آغا دا پیغمبر نا دونیم کالا رستو مر گئی اب هدایی کی کم لغزوی چنبی اسلام فلانے سرے کتون آغا حضرت دا دو دونیم کالا رستو مر گئی او آغا سرے را چا آغا مسلمتل کو ذاپ قطر کرد آغا پا قضو کی شرک دی نوچے هغه دونیم کاله جن دیو نا پیغمبر سنگل حد تک اصل کې هغه او مارک مغویرہ ست او راوی غلط چونهل بل صادق نه واسي نه یادای کی اروان دي دا نه چې د لفظ باندې وایي دا خدای لفظ غلط ته راځي اضا سره راځي دا نه یادای کی نو وکړتي دا واسي خدای لیکر کې فقير چې سړي کلي ندا وایي څه څه داغه غلط لیکلی کېږي نو غلط څه څه دا نه چې په زور د ملک خو علم شهنه چې تقابلي کېره دار ذکر کئی اوضو پر یہ رواات خوکم چدا غلط تے حدیث کے دیت تحریف راجزہ تے لفظ یوی راوی بلشانتی ہوئی حدیث کے حدیث نبی علیہ السلام راہ گا مناتا او ڈنڈا ای مفتے خضرولا نو یو حنزتون دے یو حنزتون دے نو حنزاوی ڈنڈیتا و حنزاوی گدولیتا نو راوی ہی نشد روای ندیر اسلام خاص عناظر یعنی گوزریے ف گوزریے لکسن خاصا اگر انظر ابزور کو کلا کلا حدیث کی کتاب فراجی اگر غلطی ادا تغلیط یا قران کی نحن ننزل الذکر و اننا لعهد اگر کتاب نشتے ہاں خود میرے رائے روی منتش طور ماجود ہے ترجمہ کیوں کہ دردی کتاب اوپر ترجمہ و ذکی اگر واصل هره ته ورن پایولو د قران کډیو اردو ديشه ته ته په کې نه کوئی نه تمه پشه ده د منته ته دمو دي شه نه نهشته هغه لپاره څنګه ختم شي پنجاب او سند ختم شه عرف خو خوانه ختم شي یو دغه سات پاکستان کې فجر طالبان او نور نو کته ختم شي ته شو زده ک مدرسې مضبوطي اواز کې جوړه پکې خفهه کوي وځي په ورکوې چې لارو سره سره راضي درته لا فزانت نو سوابه په وطن روانه کوي سات کې کالجینس کې جوړيږي فلاني ځای کې جوړيږي فلاني ځای کې جوړيږي دا ټول د ځای په څیر په تخلو د عربیت نه ناواقفون او د دې کې طالبان پر یو پر سپور نه دي یلا په دې په وځي په وځي چې تکلیف شي رو فلاني ځای ته بلاله وځی پی مرکه <تصفح> ما په سره سلوون دي ما څو اول نمبر راغلم زه دماغه استاد راغلم ما والد سره چمزور زله ناسو والد سره او خان کاګه زرا قلیم دا لیک ډیر کا دې صبح کې اول نمبر راوي را را را مردان ته بځي اوځی پین ته انورې اوځی پین دی اوځی په بويشي دما والد سره غلو او استاد یو خبره نه ته چې دا ځای ته ورې وځي پاپه خراب کړي دغه د یوې د دې د باندې د اړینو حلونه نه جوړیږي په خپل ځان او په دې په اصل کې زمام مقد او کله کله نفس داسره دي او په هغه نفس کې کلام دی اې جنا نو د وایې چې نه کېږي یو کړی یا هدايت دې په تاسو د هر بغیر د اوسې باندې نه او بل رضایت متصل لے بل اغا تاوی محقق محقق پر تولوی اغا اوش پارسام سیپاران نو عرصتی تیندسام سیپاران نو عرصتی اغا کتاب بھی کلے او پاک کتاب کی اغلی کلی بھی چه فرعون مسلمان اولی قرآن کی قرآن وید واغرقنا آلا فرعون اغرق نتو آلد فرعونیانو نمضا فنلی خاربی جا انی غلام زیدن سما راغليو دزیت غلام زد نو نو قران کې خوای وي بارکنا علی ما غلط ما غې ایمان د قران باندې خې د اړتیا له کلې فرض ال اون من ایمان د قران مگر سلام جو صدا ته په نظامي سره کې خوای وي واغرقنا هو و مم ماو ما غلط قران ده واغرقنا هو و مم ماو سوچې سره ند قران وغیرہ کا باقی نمت میں ہر الوار ہوتے دے تو محققہ انگریزانو او عمل کی یو بھی مانی دا کرے اس طرح کی کرے بلے لو بھی مانی دا کرے کہ انگلزان او زکر قرآن کی جیاد زور دے قرآن کی خدا ذکر ہے جیاد رنکتے ہیں مسلمان نی انگلزان او قرآن دے ملک نروکتے ہیں او دے حد تاورو سو چیو سری قرآن خو نو آغا با جلتا ہے به با جلتا ہے آغا با قید ورکتا ہے آغا با زفا مقربتا ہے چلے پدین مریشی پو فاہا حتل اس طالعا ہر درم درم رض بذتا هغه رجال ماتایندا سوي مېدازه مړو دراږي انسان ته پوسګيږي چې ما جړم څکلې نو او څنګه اي په خپل جړم ته خپوه مې ویلي شو مڅر ته قران ته دا نظام زمونه وا یاني موديان مقالفو چې څارګه شعل مې نه کړې نو قران ته مني شي کوله شاه اسماعیل باندې فتوا د کوور کې شو نو دا له یو سبب دا چې ده کافر دې کوي چې اميانو ته نو چې قران دې او نغه تا به شیخ دنګلنه له کتابونه ورځي او چې څه به خیله نو داسه ملاده چې مون ته په خوغه نغه تا به علاموي دا انګېزان تریځ کړه مطلب دا چې مون ته کې قديم او دا انګېزانو عالم زبر چاته وي بیا پیسې نې تساعد ته به پیسې نې ډیر ساده مطلب دا لري چې ساده شي نغه زبرږي نمولانه غوية جوڑ کرو غوية مولانه چنو پوئیگی ندادر و عالم دی عالم دیح تایورا سو ما علامه سو بمخی موض نشکوولی طالب بمخی کو اگلی قرآن کالا ورطان مخی شا طالبا تاقریق علامه سو بمخی موض نشکوولی ولی اگلی ورطان اصلا او انگلیزان وقتر لوی لقبر کرو شمصب و ماع جامع و المعقول و المنقود مطلب داری کل خلک و توجو قرآن همی توجو انگلی ضروری با او پا دے ملکی رواجو اور پکڑو دے دے ہو جنا پا دے ملکی دے تکلفات و رواجو تی بغیر درائے بنکی دا دان دے لحیم شہیم بگر دے سپین کنگرو دے پڑکے بوای جامع بدے دا سی شای اسماعیل لکلی جی جاو حق چې که علم لپکاری تی جامع بدلی گا د یو جن سنت طریقہ دا چې لازم پکې نه سنت نه دی پکې وړملا مودا چې تاوی کار کا سبنه کوي سیدګو ته نو ورلی مته دره چې نه مردی نو چې خپل نه مردی به jihad ولا شي مودا دا نه شي په تاسو دے پره یمای نشو جته له انجله مولا چاته وي لحیم شحیم نامد بوځي جامع معقور او منقوط ین دحین شیمه نا مرد وبدلو کار کا سبنی شو کوله ځکه نو رغب جګړه ش نتیجې دا چې په دې من پغوشره کالا بېمانه مسلط شه اته خلک نه هغه مدد گی هسته وسم وایلا باندې دا دي شه زاد انګلیش تر او دارو سخه کوم طریق ورکه چې معقول ویلو نه غدې مو او چې قران ترجمه یې زشه خو په بنټ په د لشکارس کړي چې یو شپهش پی سفر وکړو ګجرانواله ته تقریبا یوو بجو رسیدو ګلمیوا انس ټولو مدرسې ته لړم لکه د ګجرانواله عالم راغل او په اکل ترجمه وکړه زه لړم مېره دغه تپوس کوم تپوسو مېره کټ راکې کې خو وکهم خپل دغه وخت کې مې ته زغلا اورد سبا درشم مدرسې کې خلکو دو یاو کر که دره طالبان پنجابین ناس خبری کوری ما که نتا پوز که که موجه صد اللہ بکر تایی ما یاولا ما بوزی یا غراولی یا نمتابع تاییی چونه یا راستیش زولار مغی ناز پی زائن نتویری شرکن بان کارتا ما یاولا رونی تلاور که او که ناز کن ماور که اما یا خبر یا اراولی یا ما بوزی یا صاحب و درخ پیمانشی پیاغ فریاد کوی بویرن من سبقمنه مې تاسو وګورئ یا په تاسو دا او پی د تنظیم هغه ملانه موږ وی چې څنګه خبره راځي ماته اې څه کوم ځای مې زړه مردان صاحب تاسو څنګه د اګه کومه مې تنظیم دا مولانا صاحب نه او ما اول یې شو زه کوم سرهم کړی سملاسی ما روم دې غواړم چې دا یو څه وکړم دا چې سملاسی دې درو اتا ته نه څوګلی زړه لوكين زمې ته دې کېد یو مولانا و نن یوالو اتفسل باندې نه وښته زړینوا سلام وکړم افوت کنه څه ته ما پیچاږي ما تونه ځم چې کو ما کوم نور د کیسې ما دا چې کتر نه تعبد کوي نه نه ما د څه صدر نما خلاته تلته کې پاتې شو منه کلی الحمد الله عمره آماده کیده و نه ماله کته وسپینګې ده شه یی ګیېرنه د ټول ټول کال وشي هدا دې مسله الحمد الله ما چې غانی